Atenció a tots aquells i aquelles que aneu a les botigues anomenades Nespresso perquè un estudi portat a terme per investigadors de la Universitat de Barcelona indica que el cafè que es prepara a les cafeteres express i sobretot el cafè fet a partir del modern sistema de càpsules conté més furà. Furà és un compost eh, potencialment tòxic i cancerigen, que, erigen, que de les cafeteres tradicionals, tot i que en cap cas se superen els nivells de seguretat per a la salut humana. L'estudi ha estat realitzat a mostres de cafè fet a Barcelona i els resultats es publiquen en la revista especialitzada Food Chemistry. El forà es pot formar també quan se sotmeten els aliments a temperatures elevades com a conseqüència de l'anomenada reacció maillard. La Comissió Europea va publicar el 2007 una alerta demanant als països membres que controlessin les concentracions de forà, especialment en cafè, salsa, sopes i aliments infantils i els altres productes envasats. Doncs en declaracions a una agència de notícies, el professor Javier Santos, líder de l'estudi, considera que la causa d'aquests nivells més elevats pot ser atribuïda al fet que les càpsules hermètiques eviten les pèrdues de forar, molt, molt volàtil, perquè les cafeteres on es prepara apliquen més pressió d'aigua calenta, un factor que afavoreix l'extracció del compost cap a la beguda. En canvi, com més temps està el cafè a la tassa, més s'evapora el forà. En qualsevol cas, l'investigador destaca que en tots els casos estudiats les concentracions de forà estan per ara dins els límits considerats segurs per la salut. Així que aneu en compte amb el que es preneu i, amb el, i sobretot amb el cafè. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi García.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 I comencem parlant de l'alcalde la Trias, que vol repensar-se això del pla per transformar la Sagrera. Gairebé un mes i mig després de presentar les seves propostes per regenerar urbanísticament Barcelona en un marc tan pompós com la Universitat de Colúmbia a Nova York, el candidat de siu Xavier Trias va desgranar ahir la capital catalana aquest mateix compendi d'intencions. Per fer-ho, va escollir la seu de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, una fundació privada que serveix de viver d'idees a la Federació Nacionalista en la matèria i que té el seu quàrter general en l'antiga nau industrial del Poblenau. Un exemple metafòric de la nova Barcelona que busca fer el, el, del seu urbanisme un ceguer identitari davant d'un auditori on sobresortirà la presència de professionals de l'arquitectura i el món empresarial. Trias va proclamar la necessitat de donar una dimensió humana a les polítiques en aquest camp que depèn de l'Ajuntament. Una declaració d'intencions que, al seu parer, obligarà a repensar alguns projectes que estan mal enfocats. I alhora, de triar un exemple, va esmentar la Sagrera, que segons va alertar, es podria convertir en un nou fòrum. La crítica no va referida a la construcció de l'estació en si, en què Siu està d'acord amb matisos, sinó al pla que acompanya i que preveu la transformació d'una gran àrea de 164.000 hectàrees al·laborades. 164 hectòries només, Gràcies a 13.000 nous habitatges i 660.970. En metres quadrats de sostre complementaris que es, es destinaran a hotels, oficines i centres comercials. Segons la Federació Nacionalista, aquesta operació s'ha dissenyat com un apèndix de la construcció de la infraestructura ferroviària i per això vol posar el comptador a cero i definir primer les necessitats d'equipament d'habitatge de la zona. En aquesta línia, Trias proposa que tota aquesta nova àrea de la ciutat que es crearà tingui una configuració urbanística similar a la del centre com, de fet, ja va projectar i del Fons Cerdà. La Sagrera, però, és el gran estandard, l'emblema de l'actual mandat del PSC i per això l'alcalde Jordi Areu no va deixar passar l'ocasió de replicar el seu contendent recordant que Convergència s'havia oposat a fer el túnel ferroviari de l'alta velocitat pel centre de la ciutat que fa possible el gran projecte. Anries, en, en aquesta ciutat no passaria mai res, i va afegir hereu per qüestionar la voluntat del candidat convergent d'afrontar grans transformacions a Barcelona. Per cert, hem de dir que l'alcaldable del PCC, el senyor Jordi Arau serà per aquí al nostre barri el dia 28 d'abril, de... sí, quan tornem de... de Setmana Santa. I ara parlem de la lluita perquè la Meridiana no sigui una autopista urbana. A la llista de problemes de l'Associació de Veïns de la Sagrera se situa ara, en primer lloc la pacificació pendent de l'Avinguda de la Meridiana, assenyal amb contundència el president, Josep Barbero. La via ha millorat en els últims anys, però els veïns lluiten des del 2007 perquè deixi de ser d'una vegada una autopista urbana, encara que amb la velocitat formalment limitada a 50 km per hora, que parteix absolutament en dos al barri. Una cosa és al costat muntanya de l'avinguda i una altra diferent al costat mar. I passar de l'una a l'altra requereix determinació, explica el dirigent veïnal. L'entitat demana que el carril bici que ara transcorre entre obstacles constants com contenidors o parades de bus per la vorera lateral se situï al centre dels carrils de circulació. L'accident mortal ocorregut quan un cotxe va embestir vianants que s'esperaven a la mitjana per travessar hauria de fer canviar d'opinió a l'Ajuntament, diu Barbero. Molt bé, doncs eh, ara parlem dels alcaldables, precisament, i és que avui...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 El pes de les fàbriques de creació del projecte de ciutat dels candidats serà un dels punts d'anàlisi dels diferents suports col·loqui. El cicle es completarà amb la participació de Jordi Portabella el proper 28 d'abril i Ricard Gomà el 6 de maig. El programa el 13 d'abril, Alberto Fernández Díaz del PP, avui. El 28 d'abril, eh, Jordi Portavella d'Esquerra de, eh, Republicana. El 6 de maig, Ricard Gomà de vers i de... Iniciativa. Iniciativa I l'hora és a dos quarts de nou del vespre, el joc a la nau i va nou, al carrer d'Honduras número 28, i el preu és de 13 euros. Molt bé, doncs continuem parlant d'altres informacions, ara fem referència als malalts mentals que fan servir l'activitat física com a teràpia. L'activitat física, més de ser saludable, és una eina terapèutica que contribueix a la rehabilitació dels malalts mentals, segons els experts. Per destacar la importància de l'esport i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el Centre de Dia de Salut Mental de Sant Andreu ha organitzat una jornada esportiva. Més d'un centenar de persones de tot Catalunya hi han participat. Molt bé, i començant els primers actes relacionats amb Sant Jordi i els diferents barris de Sant Andreu. El Centre Garcilaso al carrer de Juan de Garay número 100 us ofereix avui de 6 del vespre a uh, 8 del vespre i dins els actes organitzats per Sant Jordi 2011, un taller Construïm la caputxeta, construcció en paper de conte de caputxeta vermella, a càrrec de Rosa Mateo i Maria Tarín. Places limitades, cal inscripció en prèvia a la segona planta de la biblioteca i la entrada és completamente gratuïta. I atenció perquè arriba una nova edició del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques en aquesta edició del 2011. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix una nova edició del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2011. El concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011 és una convocatòria pública dirigida a joves creadors i creadores que vol donar cabuda a la multidisciplinarietat de la pràctica artística actual, un context d'aprenentatge, visibilitat i confrontació crítica especialment sensible al circuit artístic emergent. Poden presentar-se a la convocatòria tots els creadors o col·lectius artístics d'àmbit local i nacional i també estrangers residents a Espanya nascuts després de l'1 de gener de 1973. Es donarà un premi, compra a la modalitat d'obra i un premi beca a la modalitat de projecte, que no podran ser declarats deserts. El lliurament de dossiers són els dies 16, 17 i 18 d'abril de 2011 al Centre Cívic de Sant Andreu. L'horari, d'11 a 2 i de 5 a 9. Es poden enviar dossiers per correu sempre que siguin enviats dins d'aquestes dates. La decisió del jurat es farà pública el divendres, 12 de juny de 2011, a les 8 a l'antiga fàbrica a la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià 18, les bases del concurs es poden consultar a través del web. www.bsn.cat barra I ara parlem dels veïns de Sant Andreu que tornen a posar en marxa, tornen a engegar el projecte, persones, grans, grans persones. Més del 22% de la població dels barris del Congrés Navas i La Sagrera té més de 65 anys. I aquestes persones, unes 3.000, la majoria dones, viuen soles. Veiendo esta situación, el servicios sociales de la zona han engegado el proyecto Personas Grans, Grans Personas. La idea es intentar que las personas que viven solas participen en actividades de barrio tal de evitar situaciones de aislamiento social. El primer paso es acercar las personas que se senten solas, que tienen una situación económica precaria o algún problema de salud. De eso se encarregan voluntarios de una veintena de entidades. Según se explica, es tracta de estar atentos. Aquest proceso se anomena detección.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 I atenció perquè diumenge serà un gran dia al barri del Bonpastor. Hem de dir que Valentí Xavarria és el nou nom del Centre Esportiu Municipal del Bonpastor. El canvi de nom es farà en el de d'un acte que es farà diumenge 17 d'abril a partir de les 11 al matí. L'activitat es desenvoluparà al pavelló del Centre Esportiu al carrer Costa Daurada 12-16. El programa contempla també el descobriment de la plaça de la... Denomenament a dos quarts d'una del migdia. Aperatiu, aperitiu, castells inflables, futbolí i, i tobogans inflables. La celebració començarà a les 11 del matí i finalitzarà a les dues del migdia. Valentí Chavarria fou president de l'agrupació esportiva Bon Pastor entre els anys 1992 i 2001. Sota el seu mandat, la promoció i la pràctica esportiva de les veïnes i veïns del Bon Pastor van assolir un fort impuls i projecció. I ara atenció perquè parlem d'Antena 3. Aquesta gent eh, sembla que es fiquen per tot arreu. Doncs el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha iniciat una actuació contra Antena 3 per mostrar dos drogadictes de la Trinitat. El Consell d'Audiovisual de Catalunya ha iniciat una actuació contra la cadena Antena 3 per una informació sobre la inseguretat ciutadana on es veia dues persones del barri del Trinitat Vella injectant-se drogues sense que s'ocultés la seva identitat. Una queixa de la Asociación de Intervención Comunitaria en la en Drogodependencias va a criticar que en esta información no sucede cap sistema de ocultación de la identidad de las dos personas y ha lamentado que las, la presentadora llegue es la inseguridad del barrio con las drogas. Según el CAC, estas imágenes pueden lesionar la, la privacidad dels los afectados y ha advertido de la discriminación que puede comportar en estas personas la seva relación con las drogas. El fet d'associar el consum de drogues a determinats fets delictius pot fer pensar que hi ha una relació directa entre els dos aspectes, ha sostingut el CAC. Per això, ha recordat que la llei de comunicació audiovisual tipifica com una infracció molt greu l'emissió de continguts que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu i la, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres que el que farem serà una petita pausa, donar-li les gràcies a Anna Presa per la seva intervenció, i també a Mireia Gutiérrez, i evidentment a la nostra tècnica de so, la mm, Raquel Martínez. Doncs amb totes elles i amb les persones que ens acompanyaran d'aquí uns moments, comencem el nostre programa d'avui. Això és Tot un poble, fins ara. He d'aprendre a viure i tornar a començar, viure en silenci, ser invisible no em farà avançar. Després miro l'altra gent, veig que em miren diferent i vull canviar. És l'hora m'he de despertar, vull... Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa. Dir-vos que si voleu participar en aquest programa tenim un número de telèfon, que és el 933456454 o bé el nostre mail, que és informatius.rtv-migfm.com i ara en apreses doncs, ens convida a conèixer qui són els contartulians d'avui. Eh, avui ens acompanyen en gaude Gaudens Astra, voluntari social i veí de Sant Andreu. Hola, Gaudent. Hola, bon dia. També Joan Francesc Albarcín, director i presentador del programa Dosi Recomenada. Bon dia. Mireia Gutiérrez, comunicadora i presentadora d'aquest programa. Hola, bon dia. Hola, bon dia. I jo mateixa, Ana Presa Periodista. Bé, doncs hi ha dos temes que no hem tocat en aquesta tertúlia, com són els temes de, de la salut, eh, aquestes retallades que s'estan fent... I també les retallades a les escoles, no sé si teniu alguna cosa a afegir o a dir al respecte, perquè evidentment doncs, són dos temes que no han tocat i que valdria la pena, doncs, a, a, si més no, dir alguna cosa. No? A veure, eh, penso que, que tal com s'ha plantejat, en un principi ha estat un, un pas massa agosserat, perquè resulta que, que de cop i volta han suprimit el 10%, amb personal contractat per substitucions i baixes laborals i coses d'aquestes i penso que, que ha estat eh, de la nit al dia, o si sigui, eh, jo he estat en contacte amb persones que estaven treballant en aquestes circumstàncies i, li, i a les quals dos d'elles, que conec jo, els van avisar per telèfon, estan a casa seva, i haguen acabat ja la, la jornada de que, no no? De que no vinguessin, que el dia següent ja no havien de venir. I una altra cosa que jo penso que, que en ha fet aquest cobert és que ha, ha començat, diríem, donat un pas i eh, que ho ha fet eh, mirant més aviat com a veure si després, en conseqüència, eh, eh, per no eh, dir-ne després que igual, Eh, es miraria a si això eh, eh, té influència en la salut i realment jo penso que, que és, eh, seria a l'inrevés. El pas havia de ser primer eh, dir-ne quines conseqüències s'havia de tenir, perquè uh -huh. per això estan els tècnics, en, en, i després, posteriorment, aplicar. Si no s'havia d'aplicar un 10, s'havia d'aplicar un 5, un 6 o un 7 i a més una altra cosa que jo penso és que eh, si en una casa per exemple s'ha de retallar una cosa, penso que, que les, eh, lo fundamental eh, seria l'última a tocar mm. jo penso que per aquí va el, el, el tema, que precisament en els dos àmbits en què mm, s'han mm. començat a retallar mm. són precisament en, el, en la salut i en l'ensenyament i, mm. i coses d'aquestes que jo penso que, que a pode haver eh, que ara per exemple una, carre una carretera una autopista o un, una, una cosa d'aquestes no es porti a terme perquè s'han de replantejar l'assignació la, de, de, dels diners públics uh -huh. Jo penso que, que és, és però evident que, que seria preferible a no un retall de, en aquest estiu Uh -huh. I, a més, una altra història és que això va lligat a que com que ara n'hi menys ingressos però la previsió d'aquest govern és, encara que ja es va retallar l'impost de, de sucessions eh, que ara, per exemple, eh, pràcticament queda esclós mig milió d'euros d'herència, de, queden esclosos de, de, de tributar. Uh -huh. Ara volen que, que, bueno, sí que és veritat que s'equipararia a Madrid o a, a València o a qui sigui que no paguen res, però jo penso que si, si això ja ho tenim eh, que per què no es continua en aquesta situació, perquè ara diríem que és, és una situació que gravaria a les persones que eh, tinguessin una herència, sí que és veritat que, que és redundant, però és que hi ha moltes coses que són redundants en, en els impostos Mm. com és, per exemple, els, els plans de jubilació i els plans de, de pensions mm. que tu, amb els teus diners que has estat eh, eh, que ja t'han eh, retingut mm. un IRPF després, quan els recuperes tornes un altre cop a pagar eh, una, un impost i mm. aquestes coses eh, sí que són reiteratives però ningú s'exclama mm. i jo dic una cosa mentre que no hi hagi una, una fiscalitat justa, que això eh, no, no hagi de passar, estem sempre les mateixes. O sigui, d'alguna manera el eh, que no podem fer eh, dir és, ara retallem perquè no hi ha diners i resulta que també eh, n'hem dient, ara no cobrem aquests impostos. Jo penso que per aquí en uh -huh. hi els, els trets. Clar, la fiscalitat justa potser passaria doncs pel concert econòmic o per d'altres mesures eh, que estan més pròximes a, a, doncs a una desentesa, no? Absolutament d'acord. <ríe> a, a veure, la, la, qüestió, la qüestió és, s'ha de, re, de retallar, si sí o no? Mm. Primer, hem hem d'estalviar, sí o no? Sí Recordem que dels pressupostos de la Generalitat, jo no et sabria dir el percentatge, però no m'equivoco si dic un 80%, els recursos de la Generalitat són finalistes. Uh -huh. És a dir, quan la sanitat rep el xec cada any del govern central, uh -huh. el 80% d'aquell xec va a coses absolutament necessàries com, per exemple, educació salut i sanitat i Mossos d'Esquadra. Uh -huh. El 80%. Per tant, si no retallem amb sanitat si no retallem en educació, el, els retalls d'on es fan. Perquè siguin substancials. Sí, no, sí. No, no, no perquè retallem la xocolata del lloro. No, no, perquè siguin substancials, s'ha de retallar d'algun lloc o altre. Okay. A veure, un moment, un moment, moment. Per tant, jo no sé, jo la veritat, jo no sé si s'ha de retallar per sanitat, s'ha de retallar per educació. Jo no ho sé, és que no ho sé. Per tant, no m'hi puc pronunciar. Però si s'ha de retallar, evidentment que també s'ha de retallar per sanitat, perquè s'emporta un gran percentatge de tots els recursos de la Generalitat. A veure, s'ha de retallar en educació? No sé per on, ni quan, no ho sé, però de retallar-se s'ha de retallar. Això per un cantó. Per un altre cantó. Si Catalunya tingués els recursos que genera, no hauríem de retallar. Tornem-hi si Catalunya tingués els recursos que genera és a dir, no estic demanant caritat a ningú oh no, que pogués tenir els recursos que genera, gràcies al treball de tots nosaltres uh -huh. no hauríem de retallar Molt bé. si hi ha retallades és perquè no som sobirans dels nostres propis diners això per un cantó, per un altre cantó i per un altre el Gauden, ha comentat el, el tema del, de l'impost de successions sí jo tampoc em vull pronunciar si s'ha d'eliminar, de, uh, si no s'ha d'eliminar. Ara, el que sí dic és que si de Madrid ens diuen que no, perquè ara aquesta, aquesta noia del PSOE, no me'n recordo qui ha dit, una, noia, una, una senyora del PSOE, uh, ministra de, de no sé què, que ella no, re, no, no trauria d'imposa successions, havent de retallar per un altre cantó és que és una, és una, una cosa que jo comprenc, és veritat Clar. si hem de retallar, home, com no. ara no, no. No, molt bé, però si és aquesta la realitat sí. jo em pregunto, i si realment totes les comunitats autònomes no han totes, de, no totes perdoneu, totes les comunitats o la majoria de comunitats autònomes i també el, el, el, el govern central estan mancats de recursos sí. jo em pregunto per què no són ells els que augmenten l'imposa de successions. Bueno. Eh? Per tant, o sigui, tant n'hi ha per criticar els d'aquí com per criticar els d'allà. No? No, no. Si sí, jo critico a tots... El, el, el, fet el problema fonamental del govern de Catalunya és que és un govern que no disposa dels recursos que necessita. Molt bé. El govern central deu 1.400 milions del fons de compensació, no, de fons no me'n recordo com li diuen, el fons d'inversió. De... No, és un fons que... que en fi, 1.400 milions que deuen, que uh -huh. està reconegut que ho deuen, però com que no volen pagar, no paguen. I pagaran el 2013. El 2013. Uh -huh. vale. És a dir, com a mínim, abans de parlar de retallar, com a mínim una persona hauria de tenir la suficient... És a dir, jo no puc dir en el Jordi retalla les teves despeses, si jo sóc el primer que et rogo, Jordi, m'entens? Sí. És a dir, cada qual, sí. cada, cada qual sí, sí, ha de ser sí, responsable... Sí, sí. Sí, jo, no dic, però, jo no dic... Perdona, no. Un, moment, sí, sí. Un, moment, un moment, sisplau. Cada qual ha de ser responsable i ha de poder, ha de poder administrar els seus propis recursos. Sí. Si aquesta circumstància no es dona, ja. poc li pots demanar que retalli. Però és que... Eh, ja, ja ens fan retallar. Sí, sí, sí, ja ho sé. Ja ens fan ja perquè, sí. aleshores què hem de retallar? Mira. Si hem de retallar, retallem. Però el, el, fonamentalment, el que Catalunya necessita és disposar dels recursos que genera. S'ha acabat? Inductable. Doncs ja està. Ja està. Mira, doncs ara ja està. jo dic eh, el plantejament no és mirant només mirant-nos el melic, mm. sinó el plantejament és a, en, en pla mundial i europeu. I jo dic una cosa. Si aquí totes les fortunes, totes les, la, les financeres, tots els bancs, Eh, tinguessin els impostos que, que han de tenir aquí no hi hauria ni crisi ni res proposo, perquè nosaltres ja, es, ja està proposat però és que resulta que doncs, no interessa doncs... no interessa als grans financers i a les grans banques però, però si aquesta, aquesta política que tu estàs proposant uh, simplement no només aquí, a Estats Units a l'Europa, al, al Japó i a tot arreu i jo dic una cosa, aquí s'ha de, de fer una, una justícia fiscal per tenir-ne una justícia social. Mm. Perquè és l'única manera. I, mm. I parlant aquí de que si el govern no es dona que si patatín, que si patatín, això és, entra dintre dels paràmetres que ens estan encolomant eh, des de dels bancs i les grans financeres. Ara... Per mi... El, el, però, però això, el... això que jo dic és veritat o no és veritat? que sí que és veritat Pots, aleshores no em discuteixis no, jo, no <laughs> jo és que estic per sobre d això. Jo estic, jo estic explicant el problema que té Catalunya que sí ara que tu diguis que a nivell global les grans fortunes, els grans bancs sí. doncs d'acord, si no estic parlant si el que tu has dit abans que això és el xocolata de l'oro és veritat, perquè això es que... és el xocolata de l'oro perquè estem parlant de, de, de, de què de què traiem els pobres eh? perquè els rics no els volen treure. I ja està, i punt. És potser no els poden treure. Com que no els poden treure? Per què? Perquè, clar, ells són els que manen. Ja ho sé. O sigui, la, la, la, la, la, la, la, la, la Merkel pot venir i dir-li, escolta'm, eh, que has de fer això i això a Portugal. Sí. I, I ho han de fer. Sí. Eh? Sí. I, I va el, el Rajoy també. Sí, sí, jo estic d'acord amb, amb el que diu la Merkel, perquè... Va. O sigui que aquí estem simplement supeditats, o sigui, aquí hi ha democràcia o què? Què n'ha sucessat això? Perquè, escolta'm, o sigui, jo fins ara penso que, que eh, la democràcia i, i que hi ha una sobirania és, és en dir que nosaltres decidim el que, el que hem de fer. Ah, sí. I resulta que no, que decideixen. Eh, la Comunitat Econòmica Europea i a més només un país eh, decideix què s'ha de fer en la resta. Potser s'ho han guanyat, els alemanys. Ah, coi, coi. I, I perquè se l'hagi guanyat, ara nosaltres hem d'estar pagant les coi, conseqüències. No, no em reneguis, home. No, no, és que, no. És que a mi m'indigna això, perquè penso que, que estem parlant en, en una visió molt curta, que, que diem, és es que aquí a Catalunya, és es que aquí es que resulta que... que els... Però si estan salvant les bancs i les caixes, coi, i, i, i les persones, o sigui, tenen menys importància, diríem, el benestar social que el, el benestar, el, els guanys de les caixes i els pares. I jo això és el que en sí, o sigui, sí. revela i pràcticament és l'única cosa que veig que hi ha una injustícia total. Bueno, però a veure una cosa, al el, el moderador uh. ens ha parat a les retallades. Sí. sí. No s'ha parlat de no sé quina justícia social a nivell global, planetari... No sé Home, quina... que... a, veure a veure una cosa, és això... ens ha plantejat un tema... Uh, si, tu, si, tu vols, si tu vols de sa, curta volada, però ens ho ha plantejat sí. per tant, la solució a aquestes retallades segons el meu modest entendre sí. és, com que són retallades de la Generalitat perquè sí. ens ha plantejat aquestes sí, sí, retallades sí, sí, sí, sí. jo crec que la solució no és parlar ara de quin, no sé quins bancs de la Merkel i de, i de justícia social ja ho sé, és clar que sí justícia social, ningú diu que no i quan, escolta'm quan el govern de Catalunya actual està plantejant aquestes retallades, sí. tu creus realment que el senyor Mas vol retallar el, el, el, el nivell de benestar social? No, tu creus que hi ha no algú... No, no, no, no té la intenció, però creus, sí que, home, sí que farà. Evidentment. Evident, si el, el, el, mira, el, el sistema de salut que tenim aquí a Catalunya sí. ha estat un sistema de salut mm, promogut, bàsicament, per Jordi Pujol. No enganyamm no o sigui, és ja, a dir, és a dir el, el criteri el criteri d'establir que cap català visqui a més de 30 lòs d'un hospital de referència aquest criteri que tu em diràs és un bon criteri clar que sí és un criteri madeín Jordi Pujol bueno. mm. és a dir ningú del govern actual <coughs> vol per, per, per, per voluntat pròpia retallar no. cap prestació social. Ara, la pregunta, insisteixo, cal retallar sí o no? Si, si diem que sí, perquè com a mínim ens diuen de Madrid que hem de retallar no només el 10%, sinó fins i tot el 20%, que això ja és una cosa descomunal. Bé, bueno, doncs escolta, si hem de retallar, i perquè la Unió Europea ens diu que hem de retallar, doncs hem de retallar, i ens agradi o no, algú tocarà sanitat, Algú tocarà educació a part d'aquesta carretera o d'aquesta altra carretera que no es farà. Alguna cosa ha de patar. Bueno. Gaudien. Molt a contrapèl, molt a contra... a contravoluntat de tots nosaltres. Però jo penso Però que, que, que, que s'havia ha, ha, de fer alguna consideració a, no ser, a no aquest aspecte. A no, ser, a no ser, a no ser, insisteixo, i jo n'he volat no mai, ser, o, o sigui, que... a no ser que, ser que Catalunya torni, com he dit abans, Catalunya tingui bueno. plena autoritat sobre els seus uh, sí, indressos. Ni, ni tan sols a Espanya té la decisió sobre els seus propis interessos ni a Portugal si només està en mans o sigui que jo no. torno a l'on meu Perdona, ja Espa, Espanya, Espanya és és sobirana sí? sí. de, dels seus ingressos sí, o sigui, Sí però resulta que, que, que, que, que, que, que, que, que i per què de... Espanya no diu bueno, la, el déficit aquest l'allarguem 5 eh, anys més ah, pregunta-l'hi ah, no, al ministeri no, no pot no pot perquè ve de, de dalt i això és la imposició fiscal i, i torno per, a dir-ho mentre que no hi hagi potser... una fiscalitat exactament igual potser, pel, potser perquè tenim... els alemans, pels espanyols pels portuguesos, pels irlandesos pels eh, grecs i tots eh, tinguin la mateixa fiscalitat eh, pot, ser, pot ser no hi haurà cap, cap solució a aquest tema perquè l'única cosa que està provocant és que els grans taurons eh, de les financeres estiguin eh, eh, primer calificant malament al deute espanyol i al deute portuguès perquè d'aquesta manera ells tenen una manera de guanyar molt més cèntims perquè puja l'interès i això és viciat de, de principi jo penso que és això perquè resulta que ens estan eh, eh, dient Eh, és que s'ha de retallar, però, bueno, per què s'ha de retallar si nosaltres, jo, per exemple, em compro un pis i al dia següent si he de pagar, no, em diuen, té vostè eh, 15, 20 anys, 40, i per què un deute eh, no es pot allargar 15, 20 anys, 40, i reestructurar -re -re -re -re -re totes tota les economies? No, senyor, ha de ser que fins al 2013, que no sé quin... Quin nasos té, per raó, quina raó. D aquí a dos anys han d'estar tots a cero. Tots quadrats. Tots quadrats. Mm -hmm. I això és el que jo demano. Sí, sí. O sigui, que en principi, jo em re, revello contra aquestes mesures que teòricament estan revestides d'una eh, salut financera que és, és només enmascarar eh, el llop i el tauró de les grans financeres i els bancs. Va, per mi i torno a dir, -ho. i ningú ningú m'pot eh rebatir aquesta opinió. Sí. No, no, no no jo no jo, és que ja ja dic jo no, com que no sóc economista no, no, no, no, no sé. No cal. Sí, no cal ser cal sé no, no No sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí que calça, que calça. Sí a veure, cal. sí, perquè, a veure, a veure una cosa, sí. Ja un, un eh, l'ambient de sí. és de uh, culpar d'aquesta crisi a les grans financeres, a les grans ah. no sé què... Als grans I no tenen. Es que en en la tenen. Ells. En, en part, sí. Oi, i, i, I jo diria que el i 90%. En, I en part, també, nosaltres mateixos. Per què? Home, digues. Jo, jo no estic parlant de ningú en concret. Digues, però home, però tu, saps, tu, saps tu saps perfectament que hi ha hagut moltíssimes persones sí. que s'han comprat cases, s'han comprat pisos, sabent que no podrien no podrien eh, que no podien podria... no eh, pa, pagar com a mínim tant mm. és ja, ja sé que això ha estat amb conniveència amb els bancs Clar. que els bancs et taxaven la casa pel 120 del seu valor Vol ser 40 és a dir, ja que podies comprar la casa el cotxe I... la nevera i, de no... de I... Nubis, i les vacances del de, de, de sí, disseiu això, això Això sí això mm. I, i això la, no, l ha, l ha no està pensat O sigui una ment no pensa que això és com com un am en el sí. qual pesca les persones. I qui és el culpable? El que... També sí, però, és veritat que... Però, però hem, hem de ser responsables sí, dels nostres actes, sí. eh? Però, bueno... Però però, o sigui, després... No, no, eh, no podem no donar la culpa al banc. Escolta, veure, qui signa sí. és qui signa, sí. eh? El contracte. Però, però ah. resulta que al final el banc es queda amb el, amb el pis i després tu has de continuar pagant el, eh, el, el valor del pis amb el 50%. Es queda el, el banc i després tu has de continuar pagant l sí, sí, sí. Sí, que l' excess.. Que... Sí, sí. Això és. es pot revisar això... s'hauria de revisar s'hauria de revisar Hi ha països hi ha països que entregant, entregant el pis has, has cancelat el, el, el deute per ja tens o sigui aquí l'escua que s'han inventat les financeres perquè f, eh, feien hipoteques com juurros per què hi feien hipoteques com xurros si ells sabien que no podien donar més que el 80% del valor real del pis, i estaven donant per un, un però, 120. Però saps... O tant, pues ja està o sigui, qui, qui és el culpable? Si, ja sé que, que, tan, o sigui, que en el toco en el... Això del toco mocho, eh, tant és culpable la persona d'això, com l'altra, però qui és més culpable? Mira, gauden, gauden, el problema de tot és l'egoisme que, que regna ah, en el cor de, de, de les persones. És a dir, a les persones, el ciutadà de peus som tan egoistes com el senyor financer okay, que està clar. a la poltrona de no sé quina financera. Però Per això, estan els, la, per, ja això està. per regular ja està. que, que l'egoisme és excessiu. El, per tant les persones per tant ga estaràs, estaràs d'acord amb mi, Estaràs d'acord amb mi que el problema potser no és d'aquell financer, sinó que és de tots del... no, no, no, però bàsicament del govern o dels governs clar. que fan lleis inapropiades. Uh -huh. però és que les, les, les, les dictamina no el govern, sinó els polític ah, i el, els bancs i la Mireia també vol dir, a ah, pas, allò, dir alguna cosa... dir, això dels bancs, no sé, potser m'he perdut una mica, però que a mi em sembla encara més egoista per part dels grans taurons, com diu el Gauden i és que els bancs els hi donaven a aquesta gent que no podia pagar les hipoteques, però aquests diners que treien se'ls jugaven a altres valors molt sí. més arriscats Clar. llavors, per molt que que la gent s'arrisqui a fer això, els altres tenien unes matèries molt més arriscades, però, molt més grans. Per què i... passava això? Imatges I em vaig llegir un llibre d'economia. No, no, no. En alguns, en alguns llocs, saps per què passava? Perquè sabien que si jugaven i perdien, l'estat es, es faria càrrec claro. del deute. Pues ja està. Per tant, el problema, tu, Remi, sí, que és, és, són el, esquenes, el govern... A les esquenes cobertes. Ah. Però bueno, però, però, però allà estan. O sigui, jo el que no puc és eh, eh, protegir uns interessos que només són especulatius eh, en contra d'uns interessos que són socials. I de justícia social. I això és el que vaig jo... Sí, sí. Sí, sí. Que, que és, és evident que la política ara està en funció només dels de el, el, interessos financers. I això sí, sí. I, I l'Anna també vol afegir alguna cosa més? No, bueno, jo també, eh, solament dir que, que sí, que un exemple, el millor de que passa a nivell local pot ser eh, més, més global, que no s'ha d'exexcluir cap de les, de les coses, perquè és veritat que, que si tu veus eh, un joc petit pots ve, veure com pot anar la cosa més gran. I jo crec que sí que, que és no solament a nivell Catalunya, sinó a nivell l'Espanya i a nivell també europeu que s'ha de canviar la fiscalitat perquè per funcioni, per tal de que funcioni perquè eh, no, no, és, no és just. A, a, a, actualment no és una cosa justa i, i, i d'ahir jo crec que és, és desencar, molt més problemes venen d'ahir mateix i també tenim els equips de futbol que deuen ah, milions d'impostos I, i tu estàs fa ah, 100 euros ah, i, i, i, i deuen diners i a, les, a la seguretat social que, sí, que, per exemple qualsevol empresa que tingui un deute en la seguretat social el primer que ve és l'embargament sí? sí. i aquí no Aquí ni, ni a cap equip de futbol, inclús estan en, en, en concurs de, de creadors, eh? se l'embarga l'estadi o se l'embarga el taquillatge i ja està, que ni tan sols alguns ni paguen els jugadors. Escolta, és que és, oh, és això... tot, un, tot un... Sí, però això, això seria, fer això seria pitjor que la Revolució Francesa. Per què? Sí, hauria... Tu sí, te, eh... te recordes que fa uns quants anys sí. van proposar, van proposar a la primera divisió en comptes de, no sé són ara 18 o o mm. reduir-los. Sí. Ah, sí, Quan no el recordes? tema que de Sevilla i, i, ah, i, la, i la peregrinació tu, que va haveria Tu t'encordes, les, les, les es van tirar enrere rrera. És, és que és una les, cosa impensable, les és les això, és, això és això de de pandereta, perquè vaya. Sí. De, de, de pandereta, perquè sí, sí, sí. jo per mi aquesta aquest, eh, fer-se enrere és, que és, és una cosa que, que, que va ser jo penso el, el, el, que ignominiosa per, per, per el sentit el problema també és el sistema judicial Home, és que el sistema judicial primer que és molt lent. no hi ha justícia no hi ha no, és, no. és que una justícia lenta ja no és justícia ja no és justícia, I a sí, més, no, no. justícia és a dir, si tu comets un delicte avui i te'l fan pagar dintre de, de 20 anys o prescriu que sí. no és el que està passant el, per millet, a el, a el millet mateix va, a, a, sí. ha fet a, a, a les milions sí. i i aquest tio no estar... anirà a la presó no, no? No. ara si va anirà a una presó millor no, que a casa no, meva no hi anirà aquest no hi anirà primer per edat primer per edat i segona perquè quan es vegi el judici i hi hagi una sentència els meus nets ja no hi seran a veure si m'enteneu no, ja, ja. és que això és que deies, ara, exemple, una justícia que es dilata en el temps no és justícia i ara una cosa, per exemple ara està el, el, el juez el Garzón ara està incriminat per anar a investigar el, el tema de la, la trama gúrte o sigui que els mateixos, i està incriminat i ja ha anat al, al Tribunal Suprem o sigui que Però perquè aquí, ha fet coses que, no, que, que un jutge no pot fer a, Tu saps que no pots escoltar, sense ordre judicial, unes converses. Tu saps que hi ha molts procediments. Ell ell és jutge i ell sí. ho sap. Per tant, si ell no ha respectat si, si el, aquest... proto, el protocol que no, havia de fer... No, a veure, que també hi ha una esclaria de coses que, que precisament... Saps que no. el, el Partit Popular està movent tota la història aquesta... El, els fills perquè no hi hagi una sentència perquè hi hagi una dilatació del procés i que arribi als 5 anys i digui: això ha prescrit, au a, a veure, i això és el que estan fent i quan una, un advocat encara que estigui eh, o sigui, si està és, eh, és un possible incriminat ell, eh, tot el fiscal tot, tota la, la la investigació pot inclús escoltar les converses que tinguin si és que aquest advocat està en connivencia amb els delinqüents entens el que vull dir? i precisament és el que eh, jo tinc el que, entès que les, les converses sí, privades sí, sí, sí, sí. no, no, no, sí, no. Sí, les converses ja, privades ah, ja, no. són, mira, són inviolables com, mira, et dic una cosa és més, la llei antiterrorista eh, eh, és possible escoltar les converses que tenen els, els presos de, de terroristes amb els seus advocats però i ha, això però ha, està per hi de, llei hi ha d'haver ha un manament judicial home. no, no, Així, sense manament judicial I et, cosa, no cosa, pot i, ser. i et dic una cosa més i a més hi ha aquesta excepció a la, a la, a la, a la llei i he mirat perquè és veritat, ho estan dient tots els mitjans de comunicació que precisament, o sigui, si el jutge eh, Garzón va intervenir d'aquesta manera és perquè ell incriminava els mateixos advocats que estaven intentant defensar els de la trama curta. I a més hi ha la, la possible invalidació d'unes proves que ja ha no en un pendrive que això ja seria el, el acabar amb tot el tema. O sigui, que seria matar el mensatge i s'ha acabat. Molt bé, un doncs altre sí que matem el, el, el programa d'avui un missatge no, però, però la tertulia d'avui sí amb la qual cosa doncs donar les gràcies a Anna Presas per la seva intervenció mm. també a Gaudensastre gràcies. i a Joan Francesc i a la Mireia Gutiérrez Molt bé, doncs ara farem una pausa i tornem a més informació aquí en aquest programa, fins ara mm.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 pa Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs dimecres, dia 13 d'abril, continuem amb el nostre programa d'avui i ara és moment de saber quins són els actes i quins són els esdeveniments que es realitzen els diferents barris de Sant Andreu. Comencem parlant de l'exposició dels treballs dels tallers voluntaris del Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins avui una exposició dels treballs dels tallers voluntaris. És una mostra dels treballs fets pels assistents dels tallers de pintura sobre roba, labós, bijuteria, manualitats i patchwork. Organitza el professorat dels tallers voluntaris del Centre Cívic la Sagrera. L'horari és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 a 9 i dijous de 10 a 2 i de 4 a 9, el que passa és que és fins avui exacte doncs avui, <laughs> avui com que som a dimecres de 4 de la tarda 9 del vespre Molt bé. i ara parlem de la projecció de la pel·lícula documental Maria i jo que es fa a Can Fabra avui a les seta de la tarda es projectarà la pel·lícula documental Maria i jo de Félix Fernández de Castro a partir del còmic original de Miguel Gallardo i xerrada posterior a Miguel Gallardo i Joaquim Noguero serà a l'Auditori la de la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra i l'entrada és de franc. Més coses, ens n'anem en cap al centre Garcilaso, allà realitza dins l'aventura de llegir els viatges de la paraula la narració per amor. El centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle l'aventura de llegir els viatges de la paraula, narració per amor, a càrrec de Mònica Martínez. Històries que parlen del tot al que es pot arribar a fer per amor, a partir de contes de Márquez Cortázar i Bucai i d'històries de tradició oral d'arreu del món. L'entrada és gratuïta. I tornem a La Sagrera, perquè allà ja es realitza la col·lecció ferroviària a la Biblioteca a la Sagrera Marina Clotet. A la Biblioteca de la Sagrera van tenir clar que no es trobaven pas en un entorn comú. Al davant, les obres de la futura estació de la Sagrera de l'alta velocitat. A la seva esquerra, obres per l'estació de la L9 del metro un potent intercanviador ferroviari al seu voltant que els van inspirar a fer un centre d'interès, és a dir, un espai on a plegari documentals de documents relacionats amb el món ferroviari, en un mateix moble de prestigaries a la zona d'adults i un altre a la part infantil. I continuem eh, passejant-nos pels nostres barris anem ara mateix a la Nàbia Ivanov, on es realitza l'exposició Encuentros algun lloc en els llibres. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest mes d'abril l'exposició Encuentros en algun lloc en els llibres. La iniciativa d'encuentros que organitza Sílvia Japkin en el seu taller artístic a la Nau Ivanov es tradueix en aquesta exposició en una expressió oberta a totes les disciplines artístiques. Dissenyadors, arquitectes, fotògrafs, escriptors, gent del món de la dansa i la música, artistes, gent amiga, junyà nou propera, que exposa les seves idees. De l'1 al 14 d'abril, a l'espai John Altell. L'entrada és de franc i és a la nau i I continuem parlant d'altres activitats. Ens anem cap a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, on es realitza un taller de papercraft. Demà Jones, a les 6 de la tarda, a la sala infantil, si vols posar a prova les teves habilitats manuals, vine i participa la, al taller de papercraft que tenim preparat. Aquest taller es para nens y nenas de entre 6 y 12 años, grupos de 6 nenas acompañados de un adulto. Y bueno, acá la inscripción previa a la sala infantil, los nens y nenas habrán de portar las tisoras. Y bueno, en la biblioteca es a la, la, la Sagrera Marina Clutet. Molt bé. i ara anem a continuar mirant un cicle que es realitza a Can Fabra i que es realitza sota el nom de Lletra Petita, Sac de Rondalles, Conte de la Vall del Montsià. El Centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dijous a un quart de 7 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, el conte Contes de la Vall del Montsià, a càrrec d'Àngels Querol, Per a una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta. Més coses. Una exposició es diu «Quitame tus sucias manos de encima», homenatge a l'aventura. Això es realitza a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del segle número 24 us oferirà a partir de demà dilluns, de 10 del matí a 9 de la nit, l'exposició «Quitame tus sucias manos de encima», homenatge a l'aventura un exòtic itinerari visual d'emocions inèdites a través de tres elements, la literatura, el dibuix i el cinema, llenguatges que conformen l'aventura més gran viscuda al segle XXI, en la darrera novel·la del escriptor català Hernán Migoya. Inclou la mostra de 52 il·lustracions de grans dibuixants catalans, espanyols i sudamericans, Max Diego, Olmos... El joc és davant de l'auditori, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9 del vespre, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 de, de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre i diumenge de 11 a 2 de la tarda. La entrada és completament gratuïta. Una altra exposició és la que es porta per nom a expressions d'art urbà a la mirada dels joves. Això es fa al Casal de Barri de Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer de Manigua, número 25, us ofereix cada dia una exposició amb el nom expressions a expressions d'art urbà la mirada del joves. És una exposició que mostra de la mà dels joves les diferents formes d'expressió d'art urbà. És una activitat emmarcada dins del Festival d'Art Urbà Buen Pas Jam. De dilluns a dijous de 5 de la tarda, a 8 del vespre, dissabtes, de 10 a 1 i de 5 a 8, i diumenges, només al matí, de 10 a 1, i l'entrada és gratuïta. I dir-vos que si us voleu passatge per la 9 i la 9, teniu l'oportunitat de gaudir de l'obra de teatre, mai Mayfabre i Fin al càrrec de Zombie Company, i també de l'exposició fotogràfica Rua d'Aro, de Maria Pérez Santa Fe. Per tant, ho deixem aquí, nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres, fins demà. A donar les gràcies a l'Anna Preses per la seva intervenció. Moltes gràcies a vosaltres. A en... Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. I a Raquel Martínez. Gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí. en retrobem demà, que passeu una molt bona tarda.